Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина 2. «Заколот». Розділ 30. Рескатор розіграв комедію. Ведучи цей більш ніж дивний діалог, він аж ніяк не прагнув порозумітися зі своїми противниками, або схилити їх на свій бік в ілюзорній надії привести їх до визнання помилок. Анжеліка розуміла, що це було б марно, і з деякою досадою стежила за цим словесним турніром, який здавався їй зовсім недоречним у такий момент. Знаючи, як протестанти люблять схоластичні дебати, він під сприятливим приводом утяг їх у суперечку про совість. Усі його складні аргументи та дивні питання просто відволікали їхню увагу. «Він намагається виграти час», – сказала вона собі. «Але на що він сподівається? Чого чекає?» Усі віддані йому люди замкнені у трюмі. Кожен, хто спробує вибратися, буде безжально вбитий. Постріл мушкета, що пролунав на палубі, підтвердив її припущення. Невже у Берна, якого мучить пристрасть до Анжеліки, так загострилася інтуїція, що він угадав її думки. «Друзі!» – закричав він. – «Будьте напоготові. Цей демон у людському образі хоче приспати нашу пильність. В надії на допомогу своїх поплічників...» Він намагається порожньою балаканиною відтягнути наш вирок. Нарошальці з усіх боків обступили Резкатора, але ніхто не наважувався підняти руку, щоб зв'язати його. «Не намагайтеся більше дурити нас», – пригрозив Маніго. «Сподіватися вам просто нема на що. Наші люди, які були включені вами до складу команди, передали нам докладний план корабля. А метр Берн, коли його, як ви пам'ятаєте, закулив кайдани, зміг сам становити що повітря у його камеру надходило через якірний клюз, з'єднаний зі снарядним льохом. Тепер ми контролюємо доступ туди і зможемо боротися навіть у трюмах, оскільки в наших руках майже всі боєприпаси. Резкатор незворушно сказав, з чим вас і вітаю. Барський тон і майже неприкрита іронія його репліки обурили та встревожили протестантів. Я визнаю, що зараз сила у ваших руках. Але, наголошую, зараз, оскільки у мене під ногами у трюмі зараз перебувають 50 вірних мені людей. Так вам вдалося захопити їх зненацька, але не думайте, що вони покірно чекатимуть, поки ви зволите випустити їх із клітки. Коли вони дізнаються, що їм нікому більше служити і нема кого боятися, погрозливо сказав Габріель Берн, я впевнений, що більшість приєднається до нас. Ну, а ті, хто назавжди збереже вам вірність, тим гірше для них. Анжеліка могла зненавидіти його лише за одну цю фразу. Габріель Берн бажав смерті Жофрею де Пейраку, але того, мабуть, це не хвилювало. До того ж, панове, не забувайте, що звідси до Антильських островів щонайменше два тижні важкого шляху. Роздратований таким повчальним тоном противника, Маніго мимоволі пустився в пояснення. Мені настільки необачні, щоб пливти туди без заходу до того чи іншого порту. Ми попрямуємо до узбережжя, і через два дні будемо в Сако чи Бостоні, якщо тільки дозволить флоридська течія. Флоридська течія? У цей момент Анжеліка подивилась у бік напівбака і перестала стежити за розмовою. Там відбувалося щось дивне. Спочатку їй здалося, що згустився туман. Тепер сумніви зникли. Це був дим. Такий густий, що стали невиразні навіть руйнування на палубі. І тут Анжеліка закричала, показуючи рукою у бік Твіндика, де знаходилися жінки та діти. Через двері та з настилу просочувався білий дим. Значить, вогонь спалахнув десь у середині. «Пожежа! Пожежа!» Усі одразу ж подивилися в тому напрямку, куди вона показувала. «Вогонь поміж палубами», – визначив Рескатор. «Хіба ви не відвели звідти жінок та дітей?» «Ні», – сказав Маніго. «Ми їм наказали спокійно залишатися на місці до кінця операції, але чому ж вони не виходять, якщо там пожежа?» І він закричав на всю силу «Виходьте! Пожежа, виходьте!» А раптом вони вже задихнулися, вигукнув Берни, кинувся вперед разом із Мерсело. Пожежа відвернула увагу від бранця. той раптом стрибнув легко і безшумно, мов тигр, пролунав хрипкий стогін». Матрос-іспанець, що охороняв двері в каюту, звалився додолу. В горло його проткнув кенджал, блискавично висмикнутий Резкатором із ботфорту. Обернувшись, у геноти побачили розтягнуте тіло. Тепер, коли Резкатор заволодів зброєю та замкнувся у каюті, узяти його було непросто. Маніго стиснув кулаки, розуміючи, що його провели. «Будь проклятий, але нічого він отримає своє. Ви залиштеся тут». Наказав він двом озброєним матросам, що підбігли до каюти. «Займемося ним, коли загасимо пожежу. Йому від нас не вислизнути. Слідкуйте за каютою та живим не випускайте». Анжеліка не почула останніх слів. Всі її думки були про Оноріну, який загрожував вогонь, і вона вже бігла до неї на допомогу. Тут нічого не було видно навіть за два кроки. Задихаючись від диму, Берн і Мерсело намагалися виламати двері, зачинені на засув зсередини. За допомогою сокири їм це нарешті вдалося. Хитаючись, притискаючи руки до очей, почали виходити люди. Лунав плач, крики, кашель, чхання. Анжеліка рухалася наосліп. У густому диму борсалися невидимі істоти. Чиїсь руки хапалися за неї. Вона підняла кількох дітей, які впали, і винесла їх на палубу. Машинально вона зазначила про себе, що не відчуває жодного чаду. Пощипувало очі, першило у горлі, але серйозного нездужання не було. Навколо чулися здавлені голоси. «Сара, жені, де ви?» «Це ти? Вам погано?» «Ні, але ми не могли відчинити двері». «І люк. У мене болить горло». «Берн, Карер, Дарі, за мною. Потрібно знайти вогнище пожежі». «Але ж ніякої пожежі немає». Несподівано Анжеліка згадала нічну пожежу на Кандії, шебеку Рискатора у хмарі жовтого диму та крик Саварі. «Що там за хмара на воді? Що це?» Анжеліка буквально обмацувала палубу, продовжуючи шукати Оноріну. Щоправда, її побоювання зменшились, адже вогню не було. Як тільки вона не здогадалася раніше, що все було підлаштовано її чоловіком Рискатором, Недарма наукові експерименти цього графа вченого всюди викликали підозри та страх. Відкрийте гарматні люки, пролунала чиясь команда. Наказ був негайно виконаний, але, незважаючи на приплив свіжого повітря, незвичайний дим розсіювався вкрай повільно, ніби прилипаючи до предметів та стін. Нарешті Анжеліка відшукала гармату, поряд із якою під час плавання було її ліжко та гамак оноріни. Гамак був порожній. Продовжуючи пошуки, вона зачепила жінку, яка, закривши руками обличчя, пробиралася до відкритого люка подихати повітрям. Це виявилася Абігель. «Абігель, ви не знаєте, де моя дочка?» Не встигнувши відповісти, та закашлялася, і Анжеліка підвела її до люка. «Не бійтеся, на мою думку, це не небезпечно, тільки неприємно. Ви не знаєте, де моя дівчинка?» Трохи віддихавшись, дівчина відповіла, що й намагалася шукати Оноріну. Я вирішила, що матрос-сицилієць, який доглядав за нею, кудись повів її перед тим, як з'явився дим. Я бачила, як він піднімався трапом і щось ніс на руках. Можливо, її. Звичайно, треба було перевірити. Заради Бога, вибачте. Але ми всі так розхвилювалися, заговорили, і я не догляділа. Сподіваюся, нічого поганого не сталося. Мені здавалося, що цей сицилієць дуже відданий їй. Вона знову закашлялася і витрила почервонілі очі. Густий дим поступово розвіювався, як літній ранковий туман під променями сонця. Усе довкола просвітліло, жодних слідів вогню, обгорілого дерева. Я думала, ви потонули, пані Анжеліко, загинули у цій страшній бурі. З якою безстрашністю ви пішли за допомогою цієї ночі? Коли прийшли теслярі, метр Марсело був уже майже непритомний. Нас заливали хвилі, але всі допомагали теслям, і вони не підкачали. А вранці ваші їх убили, гірко сказала Анжеліка. Але що сталося? злякано спитала Абігель. Вночі ми так втомилися, що міцно заснули, а прокинувшись побачили усіх наших чоловіків в озброєнні. Мій батько із жаром доводив Маніго, що їхній задом шалений. Так ось, вони захопили корабель, убили вахтових на палубі, а тих, хто відпочивав, у трюмі зачинили. Це жахливо. А Монсеньор Рескатор? Анжеліка у розпачі опустила руки. В неї вже не було сил думати про долю Жофрея та Оноріни, про те, як знайти вихід із цієї катастрофічної ситуації. У стрімкому вихорі подій вона відчула себе зовсім безпорадною. «Я не знаю, що робити, коли люди шаленіють». Сказала Анджеліка, розгублено, дивлячись на Абігель. «Не знаю, як мені бути. Мені здається, вам не слід турбуватися про вашу дочку», – заспокоювала її Абігель. «Вночі Рескатор давав якісь розпорядження сицилійцю, щоб той про неї подбав, начебто Оноріна була його власною донькою. Чи не через вас він так прив'язаний до неї? Адже Рескатор вас любить, чи не так? Ох, зараз найкращий час говорити про кохання». Вигукнула Анжеліка, обхопивши обличчя долонями. Але розгубленість Анжеліки тривала недовго. Ви кажете, він приходив уночі? Так, ми буквально вчепилися у нього з криками «Рятуйте нас!», а він, як би пояснити, по-моєму, він засміявся. І одразу ж страх зник. Ми зрозуміли, що й цього разу не загинемо. Він сказав, пані, ця буря вас не з'їсть, вона зовсім маленька і має поганий апетит. Після чого наш перелік здався нам смішним. Він стежив за роботою теслярів і давав їм вказівки. А потім... А потім він прийшов до мене, подумала Анжеліка, і поклав мене у свої обійми. Ні, я не піддамся розпачу. Доля повернула мене йому. І тепер я маю подолати будь-які труднощі боротьби. Це останнє випробування, переконував її внутрішній голос. Доля проти нашої любові... Можливо, тому, що вона надто прекрасна, надто величезна і сильна. Але долю можна подолати, як казав Осман Фераджі. Обличчя її набуло жорстокого виразу. Рішуче випроставшись, Анжеліка сказала Абігель. Нам треба поспішати. Вони швидко пішли до виходу, переступаючи через солом'яні матраци та інші безладно розкидані речі. Дим майже повністю розвіявся, залишався лише їдкий запах. Звідки з'явилися ці клуби? Наче одразу звідусіль. Спочатку мені здавалося, що я засинаю або знепритомнію, розповідала Абігель. Пам'ятаю, що раптом з'явився лікар-араб із величезною пляшкою з чорного скла. Вона була така важка, що він її ніс, зігнувшись. Тоді я подумала, що це сон. Але, можливо, так воно й було насправді. І я бачила, і я, пролунали голоси. Вийшовши на палубу, жінки та діти пожвавилися. Вони були трохи не в собі, але не здавалися хворими. Багато хто з них дійсно помітив раптову появу арабського лікаря Абдель Мешрата, спелений туману, який наповзав на них. Але як же він міг увійти і головне вийти? Це якесь чаклунство. При цьому слові всі з жахом переглянулись. Затаєний страх, який не залишав їх від початку плавання, отримував реальне підтвердження. Маніго вразив кулаком у бік скляних дверей на напівбаку. Чаклун, намагаючись вислизнути від покарання, він наважився посягнути на наших дітей. Обуренню Анжеліки не було меж. «Дурні!» – скрикнула вона. «Ось уже 15 років темні люди кидають йому в обличчя ті самі звинувачення. Чаклун, Чародій та іншу дурницю!» Яка вам користь від вашої віри і настанов ваших пасторів, якщо ви залишаєтеся настільки ж обмеженими, що і зневажливі вами неосвічені селяни-католики? Доки дурні ненавидітимуть знання, чи читаючи Біблію без кінця, ви коли-небудь замислювалися над цими словами священної книги? Доки люди будуть ненавидіти тих, хто вищий за них, хто бачить далі за інших, хто безстрашно пізнає навколишній світ, який сенс прагнути нової землі, коли до підошв ваших чобіт прилипнув увесь бруд забобонів, увесь пил старого світу? Її не лякала їхня ворожість. Страх було подолано. Анжеліка відчувала, що тільки вона може взяти на себе роль посередниці у цій сутичці. Невже ви всерйоз вірите, пане Маніго, що було якесь чаклунство? Ні. Тоді навіщо ж ви намагаєтеся за допомогою брехливого приводу розбурхувати простих полохливих людей? Дивіться, пасторе! Звернулася вона до старого пастора, який увесь цей час мовчав. Куди зник той дух справедливості, яким ваша паства завжди пишалася в Ларошелі, коли всі жили в достатку та затишку? Тепер їх діями управляють жадібність, заздрість і найнижча злість. Адже ви пішли на цей бунт тільки через гроші, пане Маніго. Ви боялися, що через витрати на переїзд може не вистачити коштів на життя на островах. І раптом така спокуса – можливість опанувати цей чудовий корабель. Тоді ви знаходите зручне виправдання, мовляв, поживитися за рахунок людей, оголошених поза законом – справа богоугодна. Я й зараз так вважаю, крім того, люди поза законом здатні на все – і мені здавались підозрілими їхні наміри. Я знаю, пасторе, що ви не схвалюєте наші дії. Ви радили нам терпляче чекати. Але чекати на що? І як ми захищатимемося, коли нас висадять на пустельному узбережжі без жодного майна та зброї? Я чув багато розповідей про нещасних людей, проданих капітанами кораблів, господарям земель, що колонізуються. Ми боремося саме за те, щоб уникнути їхньої долі. До того ж ми боремося з відступником, а моральною людиною, яка ніщо не вірить. Мені казали, що він був таємним радником Константинопольського султана. Як і ці нечестивці, він потайливий і жорстокий, хіба він щойно не спробував занапастити таким жахливим способом невинних жінок і дітей? Він просто знайшов засіб відвернути вашу увагу у той момент, коли його життя опинилося під загрозою. Хитрість цілком законна зброя. Нещасна, викурити, як якихось чурів наші сім'ї. Хіба такий прийом не характеризує його як людину, здатну на будь-яку жорстокість? Але, судячи з фізіономії постраждалих, хитрощі виявилися цілком невинними. Але як же він міг одним поглядом запалити вогонь? – спитав один із селян із містечка Сен-Моріс. Він розмовляв там, на кормі, раптом з'явився дим. Чи не чаклунство це? – Маніго пересмикнув плечима. «Дурна голова», – пробурчав він. «Все досить просто. У нього були спільники, про яких ми не здогадувалися. Цей старий арабський лікар, начебто прикутий хворобою до свого ліжка, а можливо і сицилієць. Я думаю, що Резкатор навмисне залишив його чергувати на ніч, бо щось підозрював. Він повинен був вчасно застерегти господаря, але, на щастя, ми його випередили. Мабуть, і з лікарем-арабом був наперед намічений план дій на той випадок, Якщо виникнуть труднощі. Ви кажете, що цей тричі проклятий син магомета ніс із собою сулію з чорного скла. Так так, ми бачили її, але ми подумали, що це нам просто наснилося. Що за отрута там була? А я знаю, втрутилася тітонька Анна, Наша шатирний спирт. Він нешкідливий, але має дратівливий вплив і при випаровуванні утворює білий дим, який може викликати паніку через свою схожість з димом пожежі. Вона слабо кашлянула і витрила очі, почервонілі від нешкідливого нашатиря. «Ви чуєте, що вона каже? Чуєте?» – голосно вигукнула Анжеліка. Проте бунтівники не захотіли прислухатися до тихого, але переконливого голосу тітоньки. Її пояснення не заспокоїло, а посилило їхній гнів. Адже вони вважали себе господарями становища. А знову обдурив їх, вдавшись до диявольських хитрощів. Вони необережно дали себе залучити до безплідної, тривалої дискусії. Тим часом час працював на нього, оскільки його спільники отримали можливість підготувати видимість пожежі. Виникла паніка, чим і скористався рескатор, щоб утекти від них. «Чому тільки ми не прикінчили його?» – обурювався Берн. «Якщо ви зачепите хоч одне волосячко на його голові», – стиснувши зуби, промовила Анжеліка, – «якщо ви посмієте». «І що тоді? – обірвав її Маніго. – Влада в наших руках, пані. І якщо ви явно перейдете на бік супротивника, нам доведеться вас знешкодити. Посмійте тільки підняти на мене руку! – несамовито закричала молода жінка. Тільки посмійте, тоді самі побачите. На це вони наважитися не могли. Вони намагалися залякати її погрозами. Їм дуже захотілося зламати її і, головне, змусити замовкнути. Бо кожне її слово жалило їх, як стріла. Але грубо обійтися з Анжелікою вони не могли. Це було б блюзнірством, хоча ніхто із них не зміг би пояснити, чому. Використовуючи останні залишки свого впливу, Анжеліка сказала, «Треба піднятися нагору, треба будь-що переговорити із ним». Вони майже покірно пішли за нею. Проходячи повз борт, усі подивилися на море. Поріднілий туман відступив від корабля, зімкнувшись на деякій відстані від нього в кільце кольору сірки. Море залишалося м'яким і лагідним, і поранений Голсборо плавно ковзав його поверхнею. Можна було подумати, що стихія давала людям час уладнати свої розбрати. Але якщо почнеться нова заворушка, раптом подумав Маніго, то як бути з людьми і трюму? Щоб одразу ж залучити їх на свій бік, ми маємо нейтралізувати Рескатора. Змусити їх повірити, що він мертвий. Інакше їх не візьмеш. Поки вони вважають його живим, вони чекатимуть на диво. Поки вважають його живим.